Jóhannesakviðspjall, 19. kabli Þá létt Pílatus taka Jésu og húðstrykja hann. Hermennirnir fléttuðu kórónu úr fyrnum og sett á höfuð honum og lögðu yfir hann purpura kápu. Þeir gengu hver af öðrum fyrir hann og sagðu Sæll þú konungur gýðinga og slóa hann í andlitið. Pilatus gekk aftur út fyrir og sagði við fólkið Nú leiði ég hann út til ykkur svo þið skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Jesús kom þá út fyrir með þyrni kórónuna og í purpurakápunni. Pilatus segir við fólkið Sjáu hann manninn. Þegar æðstu prestarnir og verðirnir sá hann, æftu þeir. Krossfestu, krossfestu! Pílatur sagði við þá. Takið þið hann og krossfestið. Ég finn enga sök hjá hann. Þeir svörðu. Við höfum lögmál og sangvæmt lögmálinu á hann að deyja. Því hann hefur gert sjálfan sig að guðsýni. Þegar Pílatus heyrði þessi orð var þann enn hrættari. Hann fór aftur inn í höllina og segir við Jésu, hvaðan ertu? En Jésús veitti honum ekkert svar. Pílatus segir þá við hann, vilt ekki tala við mig? Veist ekki að ég hef vald til að láta því lausann? Og ég hef vald til að krossfesta þig. Jesús svaraði. Þú hefðir ekkert valdiði mér ef þér væri ekki gefið það á ofan. Fyrir því ber sá þingri sök sem hefur selgt mig þér í hendur. Eftir þetta reyndi Pilatus enn að láta hann lausa En fólkið ætti, ef þú lætur hann lausan, ert þú ekki vinnur keisarans? Hver sem gerir sjálfan segja konungi rís á móti keisaranum? Þegar Pilatus heyrði þessi orð, leytti hann Jésu út og settist í domstólin á stað þeim sem nefnist steinlað á hebræsku Gabata. Þá var aðfangadáðu páska um hádegi. Hann sagði við fólkið sjáu þar konung eikkar. Þá æftu menn burt með hann burt með hann krossfestu hann. Pílatus segi við þá á ég að krossfesta konung ykkar. Æðstu prestanir svöruðu, við höfum engan konung nema keisaran. Þá seldi hann þeim hann í hendur og bauð að láta krossfesta hann. Hermennirni tóku þó við Jésu og hann bar krossin og fór út til staðar sem nefnist hauskúpa á hebræsku Golgata. Þar krossfestu þeir hann og með honum tvo aðra til sinnar handar. Jesú í miðið. Pilatus hafði láti gera yfirskrift og setja á krossin þar stóð skrifað Jesús frá Nazaret konungur geyðinga. Margir gýðingar lásu þessa áletrun til staðurinn þar sem Jésús var krossfestur var nærri borginni. Þetta var ritað á hebresku, latinu og grísku. Þá sögðu æðstu prestar gýðinga við Pilatus. Skrifaðu ekki konungur gýðinga, heldur að hann hafi sagt ég er konungur gýðinga. Pilatus svaraði það sem ég hef skrifað. Það hef ég skrifað. Þegar hermennirnir höfðu krossfest Jésu, tóku þeir klæði hans og skiptu í fjóra hluti og fekk hver sinn hlut. Þeir tóku og kirtilinn en hann var sömlös ofin í eitt ofanfrá og niður úr. Þeir sagðu því hverfi annan, rífumann ekki sundur. Köstum heldur hlut um hver skuli fáan. Svo rættist rytningin. Þeir skiptu með því klæðum mínum og köstuðu hlut um kirtil minn. Þetta gerðu hermennir. En hjá krossi Jésu stóðu móðir hans og móður sístir. María, kona Klópa og María Matalina. Þegar Jésús Sá móður sína standa þar og læri sveinin sem hann elskaði segir hann við móður sína. Kona, nú er hann svonur þinn. Síðan sagði hann við læri sveinin, nú er hún móður þinn. Og frá þeirri stundu tók læri sveinin hana einn til sín. Jésús vissi að allt var þegar fullkomnað. Þá sagði hann til þess að rítningin rættist. Mjög þyrstir. Þar stóð ker fullt af etiki. Hermin einni vættu njarðarvött í etiki. Sett hann á ísófslegg og báru að munni honum. Þegar Jésús hafi fengið etikið, Sagði hann, það er fullkomnað. Þá neyði hann höfuðið og gaf upp andan. Nú var aðfangadagur og til þess að líkinn væru ekki á krossanum, fylgdardaginn, báðu gýðingar pílatus að láta brjóta fótleikið þeirra og taka líkin ofan. Enda var mikil helgið þess kvildardags. Hermenn komu því og brutu fótleiki þeirra sem með honum voru krossfestir. Fyrst annars, svo hins, þegar þeir komaði Jésu og sáu að hann var þegar dáin, brutu þeir ekki fótleiki hans. En einn af Hermenn honum stakks bjótu sín í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. Sá er séð hefur vittnar þetta svo að þið trúi líka og vittnisburður hans er sannur. Og hann veit að hann segir satt. Þetta varð til þess að rítningin rættist. Ekkert bein hans skal brótið. Og enn segir önnu rítning, þeir munu horfa til hans sem þeir lögðu í gegn. Jósef frá Arímaþeðu sem að lærist fyrir Jésu enn og laun af ótt að við ráðamengiðinga bað síðan Pílatus að mega taka ofan líkama Jésu. Pílatus leifði það. Hann kom þá og tók ofan líkama hans. Þar kom líka Nikodemus er fyrrum hafði komið til hans um nótt og hafði með sér blöndu að myrru og að alói nær hundrað pundum. Þeir tóku nú líkama Jésu og sveipuðu hann línblæjum með ilmjörtum eins og geðingar búa lík til greftrunar. En á staðnum þar sem hann var krossfestur